Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah Astaghizu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah amma ba'du lepas sembahyang Tiba-tiba Rasulullah berdiri Memberitahu Kepada sekalian para jamaah Sebentar lagi akan masuk Seorang lelaki Lihatlah lelaki itu Dia ahli sorga Siapa yang ingin melihat ahli sorga Lihatlah dia Semua mata melihat ke semua pintu dan dari semua arah Kalau-kalau dari pintu dan arah itu lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah bahkan mahasiswa Dan benar tiba-tiba muncul seorang lelaki Itu dia kata Nabi. Dia di sorga Siapa yang dimiliki ajar surga? Lihatlah dia. Lelaki itu adalah seorang lelaki abzor. Dikelaskan para sahabat, ia tidak mempunyai istimewaan apa-apa, sama seperti juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi lelaki itu menjadi sangat istimewa, kerana Rasulullah menyebut bukan hanya sekali, dua tiga kali. Dia ahli surga Dia ahli surga Dia ahli surga Orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibn Umar namanya Ingin mengetahui Rahasia amalan lelaki Ahli surga itu Ia sudah berjumpa Memperkenalkan diri dan meminta Izin perkenalkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah kalau saya Menumpang Tidur Di rumahmu semalam saja Setelah kita menjawab Apa salahnya Jika lebih aku berkenan Marilah ikut aku Sepanjang dalam perjalanan Ibn Humar bersyukir Berangkali lelah segini Sampai saja di rumah dia segera akan berhubung Semalaman berangkali dia akan berdikir, berwirit Entah berapa panjang doa dan munajat Berangkali lelaki ini akan menghabiskan malamnya dengan tak darus Demi Allah malam ini aku akan mengintai Dan aku ingin melihat rahasia amalan lelaki ini di surga ini Dan aku tidak akan tidur lain yang disangka lain pula yang terjadi sesampai di rumah lelaki tadi lalu meminta kepada tetamunya supaya segera tidur dan dia sendiri pula segera masuk ke dalam bilik tidur mengapa cepat sekali dia tidur dalam hati ibu umar berfikir beranggapan kata lelaki ini tidur awal sebab ibu kambun malam. Biarlah dan aku akan tidur Aku akan bintai apa yang dilakukan semalam Pukul 11 tidur Pukul 12 tidur Pukul 1 masih tidur Pukul 3 masih tidur Menjelang subuh telah tidur Bangun Itupun setelah mendengar al subuh Bersama-sama pula dengan Ibu Umar pergi ke masjid Mengerjakan senayang sumut berjamaah. Tak habis dikira Alhamdulillah Lagi seperti inikah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga Salah orang kah? Main-main Tak mungkin Rasulullah tidak pernah salah orang Apalagi kalau menyebut orang itu adalah ahli surga Dan tentu Rasulullah tidak pernah bermain-main tapi apa rahasia amalnya? Ibu Numbar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Semalam saya tidur dirupakan lelaki yang kau katakan sebagai ahli surga itu Ya Rasulullah Apa tujuanmu ke sana? Saya ingin mengintai Ya Rasulullah Saya ingin tahu Rahasia amalan apa semalaman yang dilakukan apa ibadah yang dibuat. Pada mulanya saya menyangka, pasti semalaman dia tak tidur berangkali akan menghabiskan malam-malamnya dengan doa, pikir dan gunajah. Lantas, lantas ketika sampai di rumah, dia masuk tidur dan disuruhnya saya tidur. Saya menyangka yang dia tidur awal kerana tengah malam membangun. Tapi, Apabila kamu lihat Dia tidur ya Rasulullah Pukul 11 tidur Pukul 12 tidur Pukul 1 tidur Pukul 3 tidur Tidur Dan tidur Aku tak melihat Dia bangun Tak ada. Oh ya Ada saya nampak dia bangun Tapi bukan untuk sendayang Tidur balik Duduk setiap dibalik pusing badan Tidur lagi tak kau dengarkah dia membaca sesuatu tadi? ada Cuma yang saya dengar Sambil dia pusing balikkan badan Kemudian tidur itu Mengelihat Ada yang disebutnya Allah Allah Itu saja Rasulullah Rasulullah tersenyum Itulah rahasianya Itulah rahasia Ketahuilah olehmu Dalam itu begitu ikhlas Bersih hatinya Mengatau orang tak pernah Mengumpat orang tak pernah Tersemat dengki dan iri hati Dalam hati tak ada Keinginan memiliki apa yang ada di tangan orang Tak ada Hidupnya sangat konar Nama Allah disebut Bukan saya tapi tidak jaga dalam tidur pun Bukan semasa sedar dalam mengikau pun Begitulah riwayatnya Tuan-tuan ya. dan -tuan, puan-puan mudah Kedengarannya mudah Hanya dengan menyebut Nama Allah Tapi berangkatilah Kita termasuk saya boleh saja kita berzikir menyebut Sekian kali nama Allah Subhanallah Dan lain-lain Dalam jaga, dalam sedar, di masjid Di atas tiga sembayang Siap dengan tasbihnya Ketika di Mekah sedang umrah haji Boleh saja Tapi Entahlah Masih juga kita ingat Allah ketika dalam tidur Lebih-lebih ketika mengigau Yang saya tahulah Saya pun kalau mengigau bukan Allah yang disebut Ah tapi lagi itu Allah mudah kedengarannya, tapi tak semudah yang kita sangka. Nama Allah itu sangat suci, amat suci, maha suci Sesuatu yang suci tidak mungkin disentuh melainkan oleh yang suci juga. Yang suci tak boleh berdekat dan bertemu atau bercantum kecuali hanya dengan yang suci juga. Yang suci tak boleh dekat dengan yang kotor Artinya Lidah-lidah yang kotor Tidak akan pernah sekali buat menyebut nama Allah Mata-mata yang kotor Tidak akan pernah sekali buat membaca Ayat-ayat Allah Lebih-lebih lagi kalau hati yang kotor Terhijab Terdinding Baca laksa idah suara Dengan lagu Taranum yang berdu Sekalipun ayat-ayat Quran itu Alunannya tak akan mampu menyentuh Telinga-telinga yang kotor Ukir dan lukislah Seindah lukisan Kaligrafi yang Bersematkan tembaga Perak atau kuningan Bertuliskan dengan tinta emas Tapi mata-mata yang kotor tak nampak Itu semua Artinya Untuk sampai kepada Allah Tidak kita Kenal, bersih, cakap, jangan mengeluh. Kebiasaan harian kita hendaklah juga menuju kepada hal-hal yang soleh. Jangan buat kerja-kerja lawak. Dengan kata lain, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, dan jaga hati. Okay. Baru boleh kita menyebut nama Allah dalam berpikir kita khusyuk, dalam doa kita khusyuk. Dalam sembahyang terawih kita buat berapa rakaat? Baca pun pendek-pendek saja. Kalau kebetulan malam ini kita berada di Masjidil Haram umrah bertarawih di sana satu juzuk ya, satu juzuk. Dengan sembahyang malamnya lagi satu juzuk, Dan dua juzuk. Ramai orang yang tahan berdiri. Walau sepanjang-panjang ayat yang dibaca semakin panjang semakin terasa sedap. Tapi ada kawan-kawan yang maafkan saya ya. Oh panjang sangat. Jangankan sampai satu juzuk. Imam baru baca satu <Syukur> isma. Robbi kalaulah al-ladhi khalaf as-sawa di belakang sudah heboh dah. <tuh> Kadang tak batuk pun di batuk batuk, batuk komplain panjang sampai matanya. Ada yang beri. Untung imam pun baca doa pendek-pendek saja. Kalau jenis imam yang baca doa yang panjang, dengan tiga jam panjang. Ada orang yang boleh ikut makin panjang dia makin seronok. Tapi setengah yang lain itu Imam belum habis lagi Baca Allahumma antas salam Dia buat Allahumma lantas jalan Allahumma lantas jalan Habis salam cabut Jadi kalau hati kita bersih Malam ini lepas bayang terawih apa kita buat? Tadars sampai pukul berapa, pukul berapa oh, tapi bisa kerja, kerja kerja juga malam kena buat dengan tanpa mengurangi aktiviti harian kita yang kerja terus tak ya. kalau puasa setakat hanya mencari sah saja mudah, mudah senang karena satu-satunya ibadah yang boleh dikerjakan dengan tidur cuma puasa tak ada ibadah dalam Islam ini yang boleh dikerjakan dengan tidur Kecuali puasa Sembayang mamanya. Tak boleh dengan tidur Tidur bapak. Pergi haji sembahyang, habis kena pijak orang Tak payah kata itu Membaca Quran, bersyadat pun Tak boleh tidur Kalau ada orang tidur boleh mengucap Bukan mengucap namanya Mengigau Orang yang berpuasa tidur Sah Bahkan tidurnya orang yang berpuasa dikira bakal Jadi kalau nak kira sah Senang saja, tidurlah Pagi tidur, tengah hari tidur Petang tidur Dekat nak maghrib menjelang buka Bangun, sah lah Tetapi bukan begitu Kuasa yang diperintahkan oleh Allah Karena jelas Tujuan Allah memerintahkan Kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, hati kita bersih. Seberat apapun pekerjaan akan jadi sangat ringan, sesukar apapun akan terasa sangat mudah. Sebab Tuhan Karusa mengatakan, Inna mal'amalu bin niat. Semua kerja bergantungnya. Niatlah yang menentukan baik buruk hasil suatu pekerjaan. Baik buruknya suatu pekerjaan, itu bergantung orangnya. Berat ringannya satu pekerjaan bergantung-gantung. Niatnya ikhlas, semuanya mudah. Bersihkan hati. Dalam puasa ini kita jaga betul mata kita, telinga kita. Ibu-ibu yang biasa mengumpat, biasanya kalau di luar bulan Ramadan satu hari sampai sepuluh kali, umpamanya. umpamanya ya. Kalau tak mau berhenti dan payah mau berhenti, sayang pula mau berhenti, tak berlah terus kan. Cuma mungkin kurang-kurangkan sedikit Kalau biasanya buat 10 kali Berkuasa ini buat 2 kali saja Pagi sekali Petang sekali Ya, ya, bu Masih Nah, kurang-kurangkan sedikit umpan, ya? Kalau biasa mengadap televisi itu Sampai 24 jam itu bulan puasa Kerja laro ini Membatalkan pahala Pahala puasa Sah puasanya tapi puas, pahalanya batal 5 menit lagi menjelang orang berbuka sempat dia bohong cancel pahala puasa saya 5 menit lagi sedang sibuk sedia-sedia makan berbuka tiba-tiba jiran sebelah kita menyibuk pula Kak, pinjam pisau sekejap ya. dia nak potong tembikai kita pisau pun jangan dipakai pula hey, tetangga dia menyibuk pula nak kasih pinjam nanti kita pula yang terkendala 5 minit lagi Ah senanglah cakap, tak ada Padahal ada tu, bohong 5 minit menjelang berbuka Sempat dia berbohong Habis bala puasa yang sahat Itulah tujuan Allah Memerintahkan kita berpuasa Dan itu tidak mungkin kita kerjakan Kecuali kalau hati kita bersih Ringan puasa itu Sampai Allah Memerintahkan Kepada Rasul Muhammad para sahabat Untuk berangkat ke Bajan Terjadinya perang Badar Al-Kubra Di bulan Ramadhan Dalam puasa, semuanya puasa Bulan itu bulan Ramadhan Tuan-tuan, puan-puan Yang tidak menjawab Senang kelihatannya Sebut nama Allah Jamin masuk surga Tak semudah itu Nama Allah akan dapat disebut oleh hati-hati yang kotor Lidah-lidah yang kotor Makanan, minuman yang kotor menyebabkan hati terhijab Kalau kehidupan para sahabat-sahabat dulu satu contoh Umar bin Khattab radhiyallahu P.A.M Satu hari dia melihat istrinya memakai cincin Cincin itu Taklah sampai 24 juta harganya Tak sampai murah saja Napa saya sebut 24 juta kata, kata ada yang punya cincin harga 24 juta kan? Ada Cincin itu cincin Perak saja berangkat ini. Umar Ibn Khattab adalah seorang Khalifah Amir mukminin Istrinya memakai cincin dan dia merasa tidak Membelikan cincin itu Engkau memakai cincin buat istriku Iya Seorang kawan Memberi hadiah cincin padaku untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Hadiah kenang-kenangan. Coba tengok. Dibuka cincin. Umar mengatakan cincin ini hak negara. Ini kepunyaan betul mah. Tapi orang telah menghadiahkan itu kepada aku, ya khatibah. Ya dengar baik-baik orang menghadiahkan cincin itu kepadamu itu karena kamu menjadi istriku bukan karena aku menjadi istri seorang khalifah maka orang menghadiahkan cincin itu kepadamu kalau saja aku menjadi istri seorang gembala kambing adakah seseorang menghadiahkan cincin itu kepadamu itu ketelitian Umar dalam menjaga hal-hal yang Subahat, jangan sampai bercampur Subahat Dalam diri dan keluarga Anaknya menangis Tuan-tuan kerana jubahnya Koyak bertampal Kawan mengejek, ayah Kawan-kawan mengejek ya. Apa yang diajek Adakah katanya Anak seorang khalifah jubah koyak bertampal Belilah jubah ya, Ayah tak ada duitnya. Tapi kalau nak juga tak boleh. Bahawa sebetul surat ini pergi Betul Mal Jumpa menahan di sana Beritahu Sampaikanlah surat ini Apa isi suratnya? Assalamualaikum Tuhan Berikan pinjaman uang 4 dirham Untuk saya memberikan jubah Anak saya yang sudah koyak bertampal Cukup bulan potong gaji Utang ini Tak banyak 4 dirham saja Wassalam Umar Anaknya bawa 10 surat itu pergi Baitul mah Jawab Wa'alaikumussalam Ya amiral mu'minin Adakah Tuhan yakin Yang Tuhan akan hidup sampai Cukup bulan Wassalam itu, itu saja Tak kata ya Tak kata tidak Biasalah ya cara kita Hutang ya. ambil dulu Bayar pilih Cukup bulan potong gaji Gaji seratus, pinjam empat saja Waalaikumsalam Ya Amil umimin Adakah Tuhan yakin akan hidup Sampai cukup bulan Wasalam. Menangis Anakku Biarlah dengan jubahmu yang koyak bertampal itu nah. Benar kata dia Jangan nanti ayah mati Meninggalkan utang. Ayah tak sanggup Nah Ayah tak sanggup Hanya dengan kata-kata begitu Boleh tersentuh Subhanallah Satu malam dia tak boleh tidur Tuhan gelisah Aslam Ikut aku Kemana Tuhan Seperti ada sesuatu yang tak kenal Pada malam ini Kemana tuan? ikut aku Berjalan di sebuah padang pasir tuan. Melihat sekeduk atau khemah Kedengaran seorang kanak-kanak lelaki Sedang menangis setelah malam Ini barangkali yang mengganggu nyenyak tidurku di malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Seorang ibu setengah tua Keluar dari khemah Siapa kamu? Saya musafir Kenapa ini anak menangis? Oh anak ini Anakku sudah tiga hari tak makan, kelaparan. Tapi bukankah ibu sedang menjerang sesuatu? Oh ya, saya sedang merebus sesuatu. Apa yang lagi ibu merebus? Saya sedang merebus batu. Batu? Mengapa ibu merebus batu? Tuhan, tiga hari anak saya kelaparan. Setiap kali menangis saya katakan tidurlah sebentar lagi masa ibu sedang masak makanan, tidurlah tidurlah, seolah tiga hari Astagfirullah malam niat nasib ibu bukankah di negeri ini memerintah seorang khalifah yang adil perbendaraannya banyak baiklah membalnya kaya penuh dengan gudang sembaran makanan tidakkah Umar datang ke tempat ini memperhatikan nasib ibu atau wakil-wakil Umar pegawai -pegawai Umar, peduli dengan nasib seorang ibu seperti ibu apa? Umar? Umar yang dalim itu, kan? Oh dia senang dengan keluarganya, bolot semua kekayaan dan kepentingan dia dan keluarganya. Umar memang dalim, dia kejar. Tak apa, tak apa. Bu. Sebentar lagi nanti saya akan, tapi ya, tunggu di sini. Ibu tadi tidak tidak, tidak, tidak tahu yang itu Umar. Dia tahu. Dia pakai hamunnya. Pergi ke baitul mal keluarkan ke beberapa kantung gandung dipikul di atas pundaknya. Aslam adalah pengikutnya sahabatnya. Tuhan, biarlah kami yang memikul kantung-kantong gandum itu, Tuhan. Jangan, Tuhan. Aslam, engkau jugakah yang akan memikul dosa-dosa Umar nanti dari kiamat? Engkau jugakah yang akan memikul dosa-dosa Umar nanti dari kiamat? Biarkan Karena ini dosa Umar. Sebelum Umar memikul dosanya di hari kiamat. Kumarkan pikul dosa itu sekarang. Balik lagi ke khemah tempat seorang ibu dan anaknya. Dibuatkan makanan selesai semua. Ibu, sayalah puma. Menangis sang ibu bertukuk lutut. ketakutan takut kalau kalau akan dikenakan tindakan karena kecelup Oh tidak tidak tidak tidak. Maafkan saya, Oli, pak. Tidak, kamu tidak salah. Justru aku sangat bangga mempunyai rakyat seperti engkau yang sanggup menekur pemimpinnya seperti Allah Mudah-mudahan selepas ini tak akan ada lagi orang yang terlantar seperti engkau Itulah umar. umar dulu ya, umar sekarang mungkin beza sekitar Seorang Yahudi ingin sekali tak bertemu dengan umar Khalifah Rasulullah Sallallahu SAW Mana aku mau jumpa umar? Sahabat memberitahu kalau punak jumbo sedang saja Tunggu bahwa pokok korma itu nanti Selepas sembahyang dia akan ada di sini Tipung pokok korma itu pejabatnya Itulah di sini Macam mana punak cam Salah seorang, mana seorang di antara Sekian itu yang umat Senang, dia -bet. tengok Mana jubahnya yang koyak bertampal Itulah umat. Berjalan dia kepada padang pasir Berjumpa dengan seorang gembala kambing di tengah-tengah ternaknya, diri dia kambingnya yang banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei gembala, berapa ekor kambing-kambingmu? Banyak tuan. Saya sendiri pun tak pernah kira kerana terlalu banyaknya kambing-kambing Saya akan membeli seekor kambing. Anda jual kambingmu? Maaf tuan, saya tak berani menjualnya tuan. Seekor saja. Iya, walaupun seekor. Saya akan beli dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi, berapapun Tuhan akan beli, saya tak akan jual tuan. Kenapa? Kambing-kambing ini bukan saya yang punya tuan. Siapa yang punya? Majikan saya tuan. Kamu, saya hanyalah seorang kepala. Tapi kambing-kambingnya terlalu banyak. Kalau kejual seekor pun tentu majikanmu takkan perasan. Dan kalau dia bertanya kemana perginya Kambingmu yang saya ikut Kau beritahu saja yang terkamah rimau Habis cerita Kau tak untung kan Untung saya mau tuan, Tapi saya takut Takut? Takut dengan siapa? Kita hanya berdua saja Dan saya tidak akan menceritakan halmu kepada siapapun Benar tuan, Kita hanya berdua Tapi bukankah kita ber tiga dengan Allah. Benar Tuhan kita hanya berdua tapi bukankah kita bertiga dengan Allah? Kalimat Allah terbeda lah dari hati seorang gembala. Gembala ini SPM portal pas SPMA q. Saudanda penta jija Benar Tuhan kita hanya berdua, tapi bukankah kita bertiga dengan Allah? Ya, Allah sekeras keras hati seorang Umar. Umar dia orangnya keras. Sebelum Islam dia keras menentang Islam. Selepas Islam tetap juga keras, keras membela Islam, menang. Dan tanpa desahan meleleh air mata mengisi kedua pipinya, wahai gembara, engkau benar, akulah kuman kalimah prosu. Engkau benar. Di mana majikanmu? Di mana rumahnya? Untuk apa Tuhan? Saya akan beli kamu, saya akan merdekakan kamu demi Allah. Dengan kalimat Allah, kau bebas daripada perbudakan manusia di atas manusia. Dan dengan kalimat Allah itulah kamu akan merdeka. Dari sengatan am neraka di akhirat Allah sepatah kalimat Al Allah Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi al-samaوات wa ma fi al-am Ma yakunu min najwa salasatin illa tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi tidak akan bercakap rahasia antara tiga orang melainkan Allah lah yang keempat dan tidak akan berbisik antara lima orang melainkan Allah lah yang keenamnya tidak ketika kau sendiri melainkan berdua dengan Allah dan ketika kamu bersama dengan orang ramai Allah bersama kamu di mana saja kamu berada kalau saya jual kambing ini, kambing ini bukan kambing saya Saya hanya gembala Kalau saya jual berarti saya telah mengkhianati amanah Saya jual Saya dapat untung 50 dirham dari menjual kambing ini Saya bawa balik uang 50 dirham Saya kasih istri saya, saya kasih barang-barang saya bagi anak saya, saya bagi Barang haram saya makan sendiri Saya makan barang haram Kullullah min nabati min suhkti layak Balullahu dua'awar fa'i'i Terngiang di telinga seorang gembala Kalau saya memakan barang yang haram Darah kotor, daging pun kotor Kalau darah dan daging kotor Hati gelap Penyakit macam-macam Hati umpama tapak semayan tempat tumbuhnya segala macam Tanaman-tanaman yang kotor Sifat-sifat kotor tumbuh dalam hati yang kotor Asat, dengki, khianat, ria, takabur Semua hidup subur, tumbuh subur di hati yang kotor Kalau hati kotor jiwa tak kenterang Rumah tangga Jauh dari rahmat kehidupan masyarakat kucar isi kepala. Semua tak betul, cakap asin nak menyakitkan orang lebih berbahaya. Kalau makanan dan minuman yang kotor itulah yang menyebabkan tumbuh dan lahirnya seorang anak. Persenyawaan dari air manis laki dan perempuan yang dibesarkan dalam lembaga sebuah rahim seorang istri lahir anak dari makanan dan minuman yang kotor haram kita ingin dapatkan anak yang soleh yang kita dapat anak yang salah dan kalau makan minuman kotor haram kata Nabi doamu tidak akan didengar oleh Allah selama 40 hari 40 malam mudah-mudahan kita mengharap Ramadan kali ini akan lebih mematangkan, mendewasakan kita terutama dalam hal kita menjaga hati memupuk keimanan dan tentu kalau sudah hati kita bersih, iman kita bersih ya, amal yah Ramadan kita InsyaAllah Saya cuma khawatir saja bukan-bukan apa-apa khawatir sebab kalau di kampung saja sana Biasalah kalau malam pertama itu memang ramai Ramai Ramai Ramai Ramai, ramai. Melimpah Sampai tak cukup dibutangkan tikar di halaman Malam pertama Terawih Ramai Malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, makin bertambah malam, malam, malam, malam, malam, bertambah pulaklah jamaah bertambah bertambah. Bukan bertambah ramai, bertambah maju, bertambah maju, bertambah maju, maju, soknya ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Tadinya melempas sampai ke belakang, kemaju, kemaju. Malam 14 tinggal dua baris, malam 19 tinggal sebaris, malam 21 tinggal lapan orang. 8 orang itu pun boleh dikirim dengan jari, lima orang jemaah tetap, saya ulang lima orang jemaah musiman, tiga orang jemaah tetap. Yang jemaah tetap itu siapa? Imam Bilal Siyah, tiga orang ini tetaplah kebetulan dia tugas, kalau tak tugas pun mungkin tak datang juga. Yang lima orang ini jemaah musiman ikut mud, ikut musim. Hari baik, cuaca baik, dia datanglah. Kebetulan malam 25, cuaca tak baik, angin bertiap sepuluh hujan bernyai-renyai. Yang lima orang ini gembung, sakit perut, tak datang ke masjid, tinggallah jemaah tetap imam bilal siak. Malam 26, imam cuti balik kampung, tinggallah siak dan bilal. Malam 27, bilal pula yang demam, tinggallah siak seorang. Itu cerita bukan di sini tempat lainnya. Di sini hampir tak ada beza dengan tempat lain Biasanya, biasanya Semangat semakin melemah, melemah, lemah justru mendekati akhir Ramadan Padahal, padahal Kalau boleh memilih, kalau boleh, memilih pun tak boleh Kalau boleh memilih, manakah lebih baik Meningkatkan taat, taat, taat Di awal ke di tengah ke di akhir Kalau boleh memilih Justru tingkatkanlah ketaatan kita itu di akhir Terutama pada malam-malam ganjil pada sepuluh yang terakhir Ya Rasulullah pada malam bilakah kah layanan itu turun Nabi mengatakan kalau kamu ingin bersungguh-sungguh mencarinya Carilah pada sepuluh yang terakhir di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 bertanya lagi orang yang bertanya ini banyak sangat pula ganjil-ganjil ini nak sebut satu saja kan kalau sebut satu saja kan senang tikabnya Ya Rasulullah dalam malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu mana satu kah yang lain atau konten Nabi dah boleh baca dah maksud orang bertanya ini macam kita juga kan senanglah sebut 27, 27 aja buat yang lain tak buat takut nanti jadi begitu sungguh sangat bijaksana Rasul menjawab sesiapa yang ingin untuk bersungguh-sungguh mendapatkan layup al-Qadar bersungguh-sungguhlah sejak dari awal pertama masuknya Ramadan hingga ke akhir Ramadan, karena layup al-Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan ya. jangan menyesal Ramadan tak, apa namanya, layup al-Qadar tak akan ada di bulan Syawal tak ada ya Eh, jom kita hanya di bulan sawah Nak carilah tempat-tempat, tak ada Hanya di bulan Allah Artinya, kalau sejak malam tadi Malam ini, seterusnya sampai akhir malam Kita terus maintain Ibadah kita, pasti Insya Allah mendekati pasti Salah satunya Itu adalah laylatul Kalau saya ingatkanlah Mudah-mudahan kita maintain Nabi kita, ya, tetapkan Niat kita, semangat kita Justru di akhir-akhir makin tinggi makin tinggi. Jadi itu saja berangkatnya karena ya kita pun banyak hal lagi setelah ini kan. Tengok jam udah degar pukul satu kurang 2 jam lagi. Eh kurang berapa? Ah kurang 2 jam lagi. Terima kasih sebelumnya hari itu dapat juga empat kita udah diantar ke Indonesia dapat juga dalam hampir hampir lima juta hampir lah. hampir sekilat kena lima juta. Rupiah, rupiah, rupiah. Ringgit kaya kita ya. Jadi saya terima kasihlah atas itu semua. Masih merayu lagi kalau boleh diterima rayuan saya. Sebenarnya tuan-tuan saya ini tak patut buat begini ya. Bukan kerja saya. Saya kalau di sana itu dipanggil Pak Kiai. Pemimpin itu tak, tak perlu, ini bukan kerja saya. Tapi ini dah memang kira terpaksa tidak terpaksa lah, ya. Tak ada orang sementara, jadi saya terpaksa turun padam untuk meminta derma tuan-tuan Jadi pagar yang kita rencanakan untuk memagar tanah eh, cadangan untuk membina ma'at takhfiz khusus untuk orang tua-tua Adik Zabdi tahu dah kita akan membangun membina ma'at takhfiz khas untuk orang tua-tua Selalu kan ma'at kan untuk anak-anak, ini untuk orang tua-tua, umur 60 tahun Nah, pelajarnya umur 60 tahun, enam tahun masuk 62 khatam 63 mati. Nah, begitu senang kan? Tanah dah ada dah 4 ekar cukuplah tu. Dah kita pun dah pun kita pagar separuh, separuh kita pagar. Kita perlu dana 120 juta. Dah separuh, mana kurang 60 juta lagi? Nah, kira kira dua puluh ribu selesai. Insyaallah. Kalau ada lebih lebih rezeki banyak ni, saya tengok ustaz-ustaz. Biasanya bulan Ramadan memang itulah ceritanya Nak dermos saja ya Inilah masalahnya kalau ada tuan-tuan yang ingin menyalurkan dermos Jangan tengok saya tuan, saya cuma menyalur saja Satu lagi hmm. uh, Setahun sekali kita di Indonesia channel Setahun sekali saja bulan Ramadan kita buat sistem anak angkat Kami mencari keluarga angkat Itu kalau ada di antara tuan-tuan yang ingin menaja Salah seorang pelajar-pelajar kami Pelajar-pelajar semua ada 300, tapi bukan 300 itulah Yang saya nak betul sekarang ini betul, -betul Nak betul Anak-anak yatim ada 22 orang yang memerlukan uh, ya, Tajaan daripada tuan-tuan ya. Apalagi ini mau memorayalah, semua kami tanggung beli bajunya dan lain-lain semuanya Caranya ialah untuk seorang anak yatim itu kita perlukan dana tajaan 600 ringgit, satu tahun, 600 ringgit satu tahun. Jadi kalau ada tuan-tuan yang ingin menaja atau mengambil anak-anak yatim ini sebagai anak angkat, Tuan, anak angkat ini istilah saja bukan boleh bawa sini pun anak, -anak itu, anak itu biarkan di sana, kalau bawa sini pun nanti Tuan ngajar apa biar di sana kami yang ngajar ya. Biar macam nail nih nah, ya, insyaallah. Dan yang khas anak yatim ini baru-baru dalam 6 bulan begitulah, belum sampai setahun. Jadi kami kekurangan dana untuk menampung ya, maklumlah makan minumnya dan lain-lain. Jadi kalau ada yang sudi ya membantu, nah, ada beberapa lagi yang orang belum ambil dipilih Pili Raib, tulis nama, alamat Nomor handphone cukup kita, nanti kami bagi resitnya. Ada gambar anak yatim itu sendiri. Bukan sekarang duitnya, jadi kalau tuan-tuan ambil sekarang misalnya ambil dulu, saya kasih resitnya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Tapi jangan lewat, saya akan balik 25 bungkus nih. Jadi sebelum 25 bungkus itu bolehlah tuan bank A, ya kita ada ada Mi bank, ada public bank, bank, ada. Itu saja. Berat sangat, 601 tahun Eh, ginilah Seorang anak yatim ni tajar rame-rame Boleh tak? Nah, boleh, boleh, boleh, boleh Satu orang anak yatim tajar Nak ringan lah, 600 dibagi berapa? Bagi 10 lah Atau bagi 12 lah, 50-50 lah Misalnya begitu Jadi seorang anak yatim tajar rame-rame pun boleh Tapi ini sifatnya Sokarela, bukanlah Paksaan, dan saya yakin insya Allah Tuan-tuan, seperti yang saya katakan semua terma-terma apalagi salurannya jelas kepada anak-anak yatim. -anak ya, kita takkan sleweing-sleweing kemana-mana terus. Dapat saja kita antarkan untuk keperluan mereka. Ya. Insyaallah Allah akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda, ya. dunia dan akhirat. Jadi kalau ada boleh nanti selepas ini terus saja berhubung dengan kedua anak-anak uh, kita, Imam Abdulahdi dan Nahir. Pilih mana satu yang berkenan, mana yang kosong, yang belum orang tajah. Itulah. Kita kasih resitnya, Tuan simpanlah bila-bila nanti, sebelum 25, tuan bolehlah nanti pakat-pakat macam mana ya, 1 tahun 600. 1 tahun 600 itu sebulan, sebulan berapa jadinya itu? Berapa jadinya sebulan itu? 50. 50 kalau di Guruni boleh hidup ke sebulan? Nah, 50 ribu, 600 itu kalau di Indonesia sudah jadi berapa? Berapa ya 600 ya? 600 ribu jadi berapa tuh? itu? Betul ya? Ah, 2 juta, kalau 200 juta atau 600 itu, ah 2 juta lah 600 juta 2 juta kalau kali 22 orang sudah jadi berapa itu? Ah, 50 juta, 50 juta bagi-bagi bagi, begitulah Insyaallah cukup lah Indonesia murah sedikit ya, kalau di sini tak cukup jadi itu saja terima kasih sekali lagi dan mohon maaf mudah-mudahan Allah pertemukan kita Insyaallah Allah pada masa yang akan datang